Із цим теж не встигли. Знищили багато, але того, що залишилося, достатньо, щоб зрозуміти. Ця система не повинна відродитися. А головна гарантія цього – наша пам'ять про її злочини. Епілог або «Відкриваючи секрети». Шлях, яким репресивний режим припинив існування, визначає значною мірою майбутнє його архівів – Міжнародна Рада Архівів. За роки панування комуністичного режиму спецслужбами створено мільйони томів документів. У них не тільки внутрішні механізми діяльності репресивної машини – але й долі мільйонів людей, котрі потрапили під її жорна. Тоталітарна влада ретельно оберігала ці матеріали, приховуючи від, від загалу грифом «секретно» та відмежовуючи від світу товстими стінами архівних сховищ, доступ до яких мали лише її вірні слуги. У силу своїх можливостей та обов'язків спецслужби першими отримували сигнали про збої в системі влади. У другій половині 1980-х років аналіз цих сигналів привів їх до висновку про неминучість розвалу режиму. Тому чекісти готувалися до цього, рятуючи насамперед самих себе. Піарники КГБ намагалися сформувати нове обличчя радянської спецслужби. Її співробітники брали участь у процесах реабілітації жертв репресій. У пошуку їх поховань звучали заяви з різким засудженням минулих тоталітарних практик. А тим часом в архівах спецслужби зачищалися сліди участі чекістів у злочинах. Схоже, вони таки не змогли точно вирахувати темп суспільно-політичних змін. Тому все знищити не встигли. Особливо прорахувалися комуністичні спецслужби країн Східної Європи. Хвиля оксамитових революцій 1989-1990 років розгорнулася настільки швидко, що вони не лише не встигли якось їй завадити, але й не змогли вберегти від захоплення її активістами святая святих архівів. Згодом отримані матеріали стали основою для люстрації – яка дозволила цим країнам ефективно подолати тоталітарне минуле і почати побудову демократичних суспільств. На теренах СРСР темп революційних змін був повільніший, що дало можливість КГБ попрацювати значно ефективніше. Найрадикальніше перетворення наприкінці 1980-х, на початку 1990-х років назрівали у країнах Прибалтики. Тому чекісти тут швидше, ніж в інших республіках Союзу, розпочали масове вивезення документів із небезпечного регіону до Москви. А згодом, коли побачили, що не встигають із депортацією, вирішили нищити їх на місці. Але й тут вони не встигли. Значна кількість документів таки дісталася новій демократичній владі. В Україні чекісти мали ще більше часу для зачистки. Знищення архівів почалося в 1990 році на виконання наказу номер 20150. Згодом частину документів, ймовірно, було вивезено до Москви, останнім керівником місцевого КГБ Миколою Голушком. Архіви стали хорошим політичним посагом для нього і дозволили незабаром стати одним із керівників, а в 1993 році навіть шефом російської спецслужби. А в Україні... Тим часом спалах національно-демократичного руху, який призвів до проголошення незалежності, почав спадати. Паралельно з ним потроху згасали спроби швидко розібратися зі своїм минулим. Ініціатива передачі чекійських архівів і звідання сучасної спецслужби, яка опиралася на спеціальний указ, Президії Верховної Ради від вересня 1991 року спочатку почала буксувати, а згодом зовсім зупинилася. У результаті до цивільних архівів вдалося передати лише півтора мільйона справ, нарепресованих радянською владою.